צהריים טובים, שלום, מה נשמע? מה קורה? נגיד טוב ויהיה טוב. הכל בסדר? Mm -hmm. אתם בצחוק ושתיים? ברדיו קסם? מאה ושש אפל? Mm -hmm. כאן אמירה. כאן אורון. כאן בוצען? טוב, אז כאן. היו בחירות? היו. לא אצלנו, בארצות הברית. היו, היו. והנשיא ה-46 של ארצות הברית? הוא ג'ו ביידן. כך אמרו לי. אמרתי, בואי נפתח באיזה שיר על ג'ו. אבל מה, אני מכיר את היי ג'ו של ג'ימי הנריץ', לא כל כך מתאים לשיר שמתחיל, היי ג'ו, לאיפה אתה הולך עם האקדח הזה ביד שלך? לא חושב, לא. לא, לא, לא, לא נכון. אני חושב שהוא נגד כלי נשק. אז נזכרתי בזה, זה... חשבתי שזה לא מזיע שלנו משהו. זה רמז למאזינים שלנו משהו, זה להקה שנקראת ג'ו ג'ו גן. אהה. ג'ו, ג'ו, ביידן, כן? כן. השיר נקרא run run run, זה היה גדול, או, לא כל כך גדול, בארצות הברית, ב-72. ב-72 היו הבחירות, אתה זוכר? ניקסון ניצח. Mm -hmm. אחר כך הוא... הוא דח. בעצם, בעצם התפטר לפני שידיחו אותו. בגלל פרשת ווטרבי. אז הנה לכבוד נשיא ארה״ב החדש, ג'ו ביידן, להקת ג'ו ג'ו גן. אבל שרה... אתם, אל תברכו לשום מקום. רן, רן, רן. והוא אכן רן, רן, רן כל הקמפיין הזה, ואמר, בסדר, אני אמנם בן 78, אבל אני לא מפחד מעבודה קשה. ועכשיו, עכשיו אנחנו נפתח באמת בברכה הידועה, שלום הלחם, רבע לאפריקה, ואסתר ראדה מחדשים את השיר של מתי כספי ובועז שרבי hey, אהוד בנור כתב, מתי כספי, אחי. Hey. אז שלום הלחם, שיהיה לכם. תגידו שיפש, רק תאנה לעוין דבש. קדימה, היי, שלום הלחם. קדימה, היי, אז איך הולך, איך דופק העסק. היי, אז תחייך, תפסיק כבר לדפלר, חבל להסתכסך, מי שנובח לא נושך. hashtag <laughs> זה ביצוע יפה. ביצוע חמוד מאוד, ובסוף אמרו משהו על למות. אז יש גם משהו עצוב עכשיו, נכון, זה צחוק בשתיים, אבל בכל זאת, ביום שישי מת נתן זך, בגיל שמונים ותשע, ואמר לו מתי כספי, במקור ושר את, את השיר הזה עם בועז שראבי, והנה מתי כספי בשיר שהוא הלחין, ושר. למילים של נתן זך על כלבלב חצוף אחד. <מח> <מח> <מח> ooh <laughs> oh She'll learn more. זה היה מאתי כספי עם כלבלב הובדי במב״ם, -במ�, זה הניילון שעושה פה רעש. מה זה הרעש הזה? הרעש של הכלבלב שבא עם העצם שהוא גנב. גנב לו עצם גרומה, כן. לא ידעתי שנתן זך כתב את זה. אז הנה, עכשיו את יודעת. יפה. כתב הרבה שירים, וזה כן. אחד מהם. אז הנה שיר, לא קשור לנתן זך, אבל קשור לנעמי שמר, שאת מצאת בשיטותייך אינסופיים. ביוטיוב, וזה שיר א' ב', גרסת הקורונה. כן, זה חמוד, זה מצחיק. מיכאל אטינגר עשה את זה. בבקשה. א' ארץ ב' זה ביבי ג' גרעון גדול מי' ד' זהו דוד שבנה פה את הכל. איזה הפגנות בבלפור וזה וירוס בלי מצפון זין, חטא, שתיהן ביחד איזה זין אין חיסון א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח' בני השש ובני השבע א', ב', א', ב', לא ראו חודשיים טבע א', ב', א', ב', ויוצאות במחול מחניים א', א', ב', המורות של ג', שתיים א'. ט זה ט, ביוד ימינה, כ זה כן, ולמד לא, מ' ונ', זה מנגן נופש, שאסור כבר לעשות. ס, סגר עין, עוצר פ, פקח וקמקקים, צד, צו, גיוס, חירום, קוף קורונה, ר', ר', ר', עם קורסים כמעט חודשיים, אין שליטה בירושלים, וב... בני שלושים וארבעים א', ב', א', ב', את החודש לא גומרים א', ב', א', ב', בלי מסגרת לילדים א', א', ב', חוזרים לגור עם ההורים א', ב'. ומה צריך לבוא עכשיו? איפה ש' ואיפה ת'? ש' שלום ות' תודה ואין לך עוד עבודה. לך תחתון כבר אבטלה וזכור שהוא מנהיג נפלא יפה מאוד, יפה מאוד. כן, נעמה שמור לא הייתה עושה את זה יותר טוב. אז אם הם כבר הזכירו את... אמרו מנהיג נפלא, מה את אומרת שנשמע משהו שזהו זה עושים על ביבי? אני תמיד בעד זהו זה. גם חושב שזה די נחמד. וקושניר עושה אותו... עושה אותו מעולה. מאוד מאוד יפה. כן. Uh, טוב, אז זה נשמע uh, מערכון מתוך זה או זה, לפני כמה שבועות, אבל uh, נראה שזה טרי. תגידי גברת שרבי, זה ישר התקין ככה, או שיקדמו להתקפות... קוראים גברית. לזה סינדרום no, ביבי. לא דוקטור, לא, לא ישר. כן. זה, לפני כשלושה שבועות ביבי. היינו בחנות ירקות, ופתאום הוא אומר שהוא רוצה שנקנה לו קולורביבי. ביבי, ביבי, כן, ביבי. והוא בעצם התכוון לקולורבי אחד. <laughs> כן. ביבי. כן. עכשיו, בהתחלה... לא, לא יחסתי לזה שום חשיבות. ביבי. באותו יום בלילה, באינטימיות, פתאום לוחש לי, חמדה, אני רוצה שתגעי ביבי. ביבי, ביבי. אתמול הוא התקשר אליי לעבודה, וביקש לדבר עם חמדה שרעביבי. ביבי. את השם משפחה שלנו, הוא לא מצליח לומר לו שצריך. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. ביבי. בטלמיד! מה קרה? מי זה? איפה אני? אנחנו אצל הפסיכיאטור, יחיאל, מנסים לעזור לך. פסיכיאטור, לעזור לי במה? בוא לך הביתה, יאללה, חמדה. דוקטור, תודה רבה. רגע, שבו, שבו, אל לי. קיבלנו אותו רק לכמה דקות, עוד מעט זה יגזוג לו. מה יחזור לי? מה? התסמונת ה-double לבריאות. אין צורך. מה זה? התסמונת הזאת של ה-double זה מתחיל בכוסר יכולת לומר b בודדת, וזה גם מתפתח להתקפים בסופו של דבר. איזה התקפים? אני בסדר גמור. יאללה, חמדה הביתה, יאללה. רגע, רגע, סליחה. אדוני גיל, תקשיב לי טוב. הוא רוצה לעשות לך בדיקה. אנחנו רוצים בטובתך. הוא רוצה לפענח את זה. רוצים לעזוב לך. עכשיו תתרכז. למה לא, אין זום. אני אעשה לך בדיקה קצגה, שתקבע, אם אתה חיובי או שלילי לתסמונת. מחוקק יגע כיפה לפני ספיקה. חמור קבוצת כדורגל אתה אוהב. הפועל תל אביבי. קבוצת כדורגל אתה שונא. מכבי בתל אביב. אלבום יחיד של ביטלסבורג, גינגו, סטאר, וסלסולות הבין בומבו. איי בי בי, איי בי בי רוב. צריך לומר לך, אדוני שגבי, אתה לוקה בתסמונת על דאבל בי. אימא שלך לוקה בתסמונת על בי. ביבי, ביבי, ביבי. סליחה, אדוני הפסיכיאטר, האם יש לדבר הזה קשר לנטייה פוליטית? כי יחיאל, אני וכל המשפחה, תמיד הצבענו מרץ. אנחנו קוראים לחזרה על קווי 67. ולחברה פלורליסטית. למה אתם חושבים זכויות מלא לאזרח הערביבי? ערביבי. לא, ערבי אחד. אני אסביר לכם, זו שאלה ששואלים אותי כולם. כן. לתסמונת אין שום... קשר לדעה פוליטית. ביבי. וואו, וואו, וואו. לא יצא. עכשיו, אני בעצמי התפקדתי לליכוד יומיים אחרי ברית מילה שלי. אהה. אני הגעתי לסניף של הליכוד שפצע עוד ממש שורף, ואני צועק, רבי, רבי, למה עשית לי את זה? גם היום אני ביביסט רדיקלי, מקביץ למפגינים בכל הזדמנות. והנה, עובדה, אני לא לוקח בתסמונת הדאבל בי. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. אבל תסמונת כבר התפשטה יש לי פציינט עובד בסוכנות נסיעות שהתחיל להמליץ ללקוחות קבילות לאיים, קגביבים, ולעבוד דביבי. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, אני מבקש לחזור לך דם, תנע להרותים בתור כמו כולם. ביבי, ביבי, מה קרה? איפה? מה קרה? בנט אמר? איפה אני? איפה אני? מה קרה? בבקשה לחזור לקדמה המתנה, להמתין כמו כולם. בבקשה תגידי, גברת שגת. איזה איש יש פה הרבה אנשים באים אלי איזה הצפות, אני לא עומד בזה אלפים כל יום, אלפים. אתמול היה פה חרדי. שבטוח שגם ביבי מילוא ביביץ' עוד חי, הוא אמר לי. חרדי אמיתי. כן. הבוקר פתחתי רדיו, מגישה אמרה, עכשיו נשמע מבקר, שירים של הקטקול עובר לך, ביבי, ביבי. יאללה, קחי עכשיו תקראי. חמדה, קדימה, קדימה הביתה, תקנה לי בדרך מעלה ביבי. ביבי, ביבי, ביבי. תסתכל עליי, אתה יכול לעשות את זה. תנסה להגיד פעם אחת בלי דאבל. תגיד רק בי? ביבי. ביבי. אוי לו, גם חטפה את זה. גם היא נדבקה. ביבי. אוי ואפוי. ביבי. ביבי. ביבי. רק שנייה. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. סליחה. ביבי. רגע, אבל נגמרו לי כבר כל ההפקדות. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. גביב דרוקר. ביבי. ביבי. ביבי. ביבי. ליאת בן אדי. רגע, רגע. סליחה, הלו? מגן דוד אדום יש לי, עכשיו, כדי שלא יגידו שאנחנו מנצלים את זה לכל מיני... לא, אנחנו לא, אנחנו פשוט דברים, מביאים דברים מצחיקים, לדעתנו. נכון. אז uh, הנה uh, משהו, משהו, רגע, רגע, הנה המיקרופון מול הפרצוף, הכל בסדר. Uh, משהו שונה לגמרי, כן? טוב. את uh, so. זוכרת שהייתה לנו לעיתון קום פינה שנקראה קאבר ללא כיסוי? בטח זוכרת. זה משום מה לא יצא, לא, עם... לא, זהו, שלא יצא לנו המון זמן uh, להתעסק איתה. אז העברת אותה לפה? <coughs> אני יודע, חד פעמי, לא חד פעמי, אבל הנה. אז uh, גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, הרי לכם פינת קאבר ללא כיסוי בצחוק בשתיים. <coughs> עכשיו, <coughs> פיל ספקטור, <coughs> פיל ספקטור הגדול, יהודי כמובן, איך לא מפיק אמריקאי, מפיק מוזיקה אמריקאי ידוע, גם קצת פסיכי, יושב בבית סוהר על רצח של זוגתו, mm -hmm. אבל זה כבר סיפור אחר. אז ב-1960 הוא כתב שיר שנקרא And Then He Kissed Me, okay. זאת אומרת, ואז הוא נשק לי, שהיה להיט גדול של הקת בנות בשם קריסטלס ב-1963. אחרי זה הביץ' בויז הקליטו... גרסה משלהם, הם קראו לזה Then I kissed her, ואז נשקתי אותה כדי לגוון. כן. ואז באה גילה אדרי, שהתמחתה בלשיר גרסאות uh, כיסוי, שאין להם כיסוי, ללהיטים גדולים. היא לא הייתה היחידה שעשתה את זה אבל היא עשתה ה... את זה בגדול ובהצלחה גדולה, ולמרות שהלהיט הגדול ביותר שלה דווקא היה להיט מקורי, הנשיקה הראשונה. את המילים העבריות ל- then he kissed me או then he kissed כתבה דליה הלר, שהייתה גם עורכת המצעד, מצעד הפזמונים ב"קול ישראל", הגל הקל, מה שנקרא אז, ובגרסה של גילה הדרי, זאת אומרת דליה הלר את גילה אדרי, זה שיר שמתאים לעונה הזאת, זה נקרא... ערב של סתיו, ואם אתם לא מכירים את זה, אז בבקשה. אין נשיקות. אין שום נשיקות. אני יודע, בואי נשמע את השיר, נראה. תכירו בבקשה, ערב של סתיו, גלעד ארי. תעלים של שלכת התחילו, אז פתע לי כמו. באני שואל צעדו את, ואמרת לי רקה, וים קולות החזיר אלינו את ליפנו. ברוח של ים את שנינו קיטן בשמחה Best� Bony של בית, בטרם אורו של בוקר רציתי לשאול, האם עוד נשוב להתראה בין שביליו של מישהו? אך הנה העיר שוב יום, ולשאול קשה פתאום, לקראת ערבו של סתיו עזנו שוב יפה. יפה. קול מדהים היה לה. ולא שומעים את הדבר הזה, לא שומעים, וחבל. כי בהחלט. כי זה באמת נחמד. אז בואי נשמע עוד שיר. שלה? לא. השיר שהוא אה, קאבר ללא... זה קאבר לקאבר ללא כיסוי, אוקיי? קבר לקבר? כן, קאבר לקאבר. טוב, המקור היה של ז'אק ברייל. כן. והוא כתב שיר שנקרא בונבונים. יוסי בנה שר גרסה. נאמנה למקור. על בונבונים. על בונבונים. אז בא ישראל גוריון, שבשבוע שעבר חגגנו לו... 85, ונפל לו שוב גבי, מזל טוב. מזל טוב, ואריכות ימים ובריאות. אז בא ישראל גוריון וכתב גרסה חדשה לשיר, והבונבונים הפכו לבוטנים. Mm. הנה הבאתי לך בוטנים. חלפו עוד הרבה מאוד שנים, והגענו ל-2020 ולקורונה. כן. ואז יואל ריפל, שאוהב לעשות קאברים ללא כיסוי, לעיתים ידועים, לקח את השיר הזה. שזה כבר קאבר רביעי, לפי הספירה שלי. שליש, כן, והנה הוא עושה את זה יחד עם נתן דאטנזון, וכרגיל זה... מצחיק. אקטואלי ומצחיק, כן, הנה. תמיד דארתי שאנסונים צרפתיים. במיוחד שנסונים של שארל הזמבור. בקורונה כתבתי שנסון. ז'אק ברל מצא את המילים והלחין אותה. הנה הבאתי לך בוטנים, פרחים נובלים בדרך כלל. גם אין לי כסף לפרחים, כי הוא חצי שנה מופקר. המקרר אין מצרכים, לכן הבאתי לך בוטמים. אני שמח על בלידה, שלום עשינו עם דובאי. יש! Yes. ויש פרדירים מוזלים, בינתיים את תאכלי בוטמים. כל בוטם לך בריאותי אבל שרק שיניים אין. אשת מנהיג דוגמה נתנה, היא בעלה לחול נשאה, והיא חסכה למדינה את ההוצאות של הכניסה. הוא יבקש החזר מיסים, בינתיים את תוכלי בוטנים. יש כאן אחווה ושותפות, דבר שלא היה על שנים, הוקמה ממשלת האחדות עם ל"ו הצדיקים, כל שר קיבל כאן תקציבים, בינתיים עד תוכלי גוטמים, שרק יגיעו הימים. ימים טובים מאושרים, שאת אוכלים מה דנים? בכל הנס יאכלו תותנים. אבל בינתיים, מה אוכלים? יואל. אני הופיתי לה נכון ששבתי מרשים? כן, כן. איך מרשים לך לשיר אני לא מבין. הם מצחיקים. הם מצחיקים. טוב. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מביאים אותם, והם בהחלט מצחיקים. גם לא פעם אחרונה. בוודאי, אז חפשו אותם. חפשו את הדברים הקודמים יואל ריפל עושה דברים מצחיקים מאוד, ומשתף את נתן נתנזון, וטובי גל, ועוד רבים. אולי לא רבים, אבל משתף. Uh, טוב, אז בואי נמשיך באותה רוח של קאבר ללא כיסוי, כן? או uh, אולי כן כיסוי, אני לא יכול להגיד לך, כי אני לא יכול לפענח את המילים, כי... כי? כן. אמרנו ישראל גוריון, אז ישראל כן. גוריון כמובן היה בצמד הדודאים. נכון. ואחד הלעיתים הגדולים ביותר של צמד הדודאים, כתבו אותם משה דור מילים ויוסף הדר. לחן, וזה נקרא ערב של שושנים, והיו לזה הרבה מאוד ביצועים. כן. בעברית. אבל לא רק בעברית, כי מסתבר שיש גם ביצוע בטורקית. בטורקית? בטורקית. אבל זה שיר מקורי ישראלי. מקורי לגמרי. אז הנה זה בטורקית. עכשיו. מי שר? לא ישראל גוריון. לא. קוראים לה גנול תולגות. גנול תולגות. זה יעבור. שזה בערך גילה, <גילה> <מאת> משהו, כן. בבקשה. <מאת> <מאת> זה היה ערב של שושנים. ואם מישהו ממאזיננו יודע טורקית, שיגיד לנו על מה היא שרה בדיוק. אם זה קאבר, אם זה ללא כיסוי, אם זה... עם כיסוי, עם כיסוי, בלי כיסוי. במה היא מתכסה אני לא ביקשתי... אז אתה לא? טוב, חשבתי. עד כדי כך פירוט. טוב, בא לי עוד עוד קאבר, אה, אבל הפעם אני חושב שהוא עם כיסוי לגמרי. את זוכרת את עיר מלדוס? בטח. יפה. אז עיר מלדוס, בשנות ה-60... אמחזמר. אמחזמר, אז שיחקו שם. בתפקידים הראשיים גאולה נוני ואריק איינשטיין. אה, יפה. כן. ובשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, הייתה הפקה חדשה של עיר מלדוס. הפעם כאילו הפקה שקורית כאן בארץ, קוראים כאילו לזה עיר מלדוס מיפו. וואלה. ובתפקידים הראשיים. היו רבקה זוהר וגדי יגיל. יפה. וגם בואו... והיה שינוי בטקסט, או...? מן הסתם, אני מתאר לעצמי, ב... אבל לא ב... ברוח הכללית של ה... טוב. מה... שאלתי שאלה, אני לא ראיתי את זה. אני <coughs> לא ידעתי שיהיה כזה דבר. <coughs> עכשיו, את יודעת. עכשיו, אני יודעת. המון <coughs> דברים את מגלה פתאום בתוכנית כן? הזאת. Uh, טוב, בואי נחזור לנושא. אז... כן, אם הלטוס מיפו... אנחנו <coughs> נשמע שיר מתוך המחזמר. מיפו. מיפו, כי פה בומבצור שר, 아. הוא גם השתתף בהצגה הזאת. אוקיי. Okay. ואני מבקש מאוד, אל תעשו קישור לשום דבר שקורה אקטואלית. לא... לא uh, לזה התכוון המשורר. לא, או... אנחנו לא מדברים על כלום, לא למשל על, על העניין הזה של... העלאת השכר האוטומטי שמצפה לחברי הכנסת. הכנסת. כן. אל, אל, אל תעשו קישור עם, עם השיר שאנחנו... כן, שום דבר. ש... רק במקרה השיר הזה נקרא, הכסף משגע את בני האדם. ברור. <עש> او می في بر sont la خ ניתן לך עוד בומבצור אחד. אני אה... תמיד שמחה לבומבצור. הפעם הוא, אה, בתוך אנסמבל, מה שנקרא, בתוך אה, אה, להקה, בתוך... אה... זה גם עם החזמר? זה גם עם החזמר. בואי אני אשאל קודם, מה עשית ב-1962? נולדתי. כל הכבוד. אחרת לא היית פה, כן? נכון. אז ב-1960. כל הכבוד להורים שלי שעשו אותי. בסדר. אה, כן. כן. אז ב-1962 בחמם העלו הצגה מוזיקלית שנקרא שורש קול רע. וזה היה מבוסס על איזה ספר או מחזה שכתב מקיאוולי, מקיאוולי הגדול, כן? רגע, זה היה משהו ישראלי מקורי או תרגום? זה היה גרסה ישראלית, כנראה. אני לא ראיתי, הייתי בן קטן. Uh, עכשיו, בין האנשים שהשתתפו וגם שרו בהצגה בה, uh, הזאת, היה בומבצור כמובן, היה חנן גולדבלט, שאפשר לשמוע אותו טוב בשיר הזה, הצעיר. כן. מרגלית אנקורי, <אח> ידידתנו, חברתנו. כמובן. Uh, אפילו יורם גאון, מסתבר, היה <אח> שם. וואלה. כן. עכשיו, חיים חפר כתב את המילים, יוחנן זרעי כתב את הלחן, ועוד פעם... אז זה מקורי. כן, ועוד פעם... אל תיקחו את הטקסט, את שם השיר, כאילו אנחנו מדברים על משהו, לא, או על לא. מישהו, כולה זה נקרא, איפה המוסר פה? In the Putting tree Or Dining One chief seeing How MM is Coming down זה אדם אחר, היא מסרה מפתיעה, זה אדם אחר. איפה המוסר פה? איפה המוסר? איפה המוסר פה? איפה המוסר? איש אינו יודע למה איש צעיר טוב הוא בעיניה, מי זקן עשיר. טוב הוא בעיניה, מי זקן עשיר. איפה המוסר פה? איפה המוסר פה? איפה המוסר? תקשור כדאייה, יתנא פרחון. איפה המוסר פה? איפה המוסר? איפה המוסר פה? איפה המוסר? ויש uh, שיאמרו לכם uh, שמי שמחפש מוסר, אז uh, בבקשה שיקפוץ לחנות הדגים, כי זה המקום היחיד שאפשר למצוא שם uh, מוסר. Uh, אבל את יודעת, תמיר, לפעמים העניינים האלה גורמים לאנשים צרבת, כן? בהחלט. כן? מה שמביא אותי לשיר. על צרבת? יש, יש מצב שזה שיר על צרבת, כי זה באיטלקית. זאת אומרת, גם באיטלקית וגם באנגלית. את זוכרת את הסרט ברודווי דני רוז? בטח. איזה של... סרט נהדר, מצפיק, הסרט, חמוד. כן. ואת זוכרת שוודי אלן נס על חייו, כי אה, חושבים שהוא אה, התחיל שם עם מישהי אה, אמורה להיות אהובתו של זמר, כן? כן. ב... כן, כן, כן, איזשהו כן. סוג של מאפיונר או משהו. כן, כן, הכל זה מאפיה שם. כן. עכשיו, אז מי ששר בסרט... זה אה, לא רודיאלן. אה, זה לא רודיאלן, לא. זה זמר בשם ניק אפולו פורטה. אפולו זה הוא המציא, כי השם האמצעי שלו זה אנטוניו, כן? כן. אז הוא היה זמר של להיט אחד, בסרט אחד. זהו, עכשיו, ניק אפולו פורטה מת אה, בפברואר השנה. כן, והוא השאיר אחריו אישה שהוא היה נשוי לה 60 שנה, 60 יפה. שנה, ושבעה ילדים, ו-22, 22 נכדים ונכדות, ואני נורא מקווה שבשום שלב בחיים שלו לא היה לו יותר מדי סרבת, או כמו שהוא שר, אג'יטה. Some people like a sofrit And others like hot pepper On everything they eat You hunger with a woolly To taste some bakala Then all at once you think Well I answer to gumbah <laughs> My lovely lovely woman I hate to see her cry But when I start to manja I get the evil eye My woolly's getting stronger Ah the hell with my gumbah Then I get it from my woman Achita, my goomba in the barn zone When I eat, he gets a treat like a gonzon He enjoys every meal, every bite that I steal Achita, my goomba in the barn zone <laughs> Tasty veal and peppers with linguine on the side I know it gets confusing, you just cannot decide, but if you cross your goomba, there is not a place to hide, so think about La Panza, with that little man inside. Archie, pop like goomba in the barn zone, when I eat, he gets a treat like a ganzone, he enjoys every meal, every מאז שראיתי את הסרט, אני לא שוכח את השיר הזה. לא עשה אותך קצת רעב השיר הזה? אנחנו תמיד רעבים, מה זאת אומרת? טוב, אנחנו רוצים להגיד עכשיו, לא שהוא שומע, כן, אבל אנחנו נגיד לו בכל זאת יום הולדת שמח, או איך שאומרים את זה בצרפתית. למי? לאלן דה הוא בן 85 היום. האחד היחיד. כן, אלן דה את יודעת שחוץ מזה שהוא כוכב קולנוע, הוא גם זמר. לא, זה לא ידעתי. כן, היה לו להיט עם דלידה, שנקרא פרולה, פרולה, פרולה. אה, בטח, מכירה. אנחנו לא נשמע את זה. אנחנו נשמע שיר אחר של אלן דילון, שנקרא קום או סינמה, שזה משהו כמו בסרטים. אז בבקשה, אלן דילון, בן 85 היום. מזל טוב. Comme au cinéma Mise au point sur moi On a raconté plein d'histoires Entre le jeune loup et le guépard C'était souvent assez banal Mais ça suffit pour faire du mal Y a des gros plans, des images floues La vérité, c'est juste en dessous Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi On dit ce qu'on veut Je ne changerai pas Quelques mots Qui pourraient changer le scénario Comme au cinéma Mise au point sur moi Plans serré, musique d'ambiance Quelques fois on se trompe dans ses causes Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué Je conjugue ma vie à l'imparfait Les projecteurs Manquent de chaleur C'est tant pis pour les acteurs Mais quand je suis tout seul devant le miroir Derrière les mots, derrière l'image Y'a plus de style Et tout ce qui se passe à l'intérieur Ça s'appelle aussi la pudeur Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. Deux projecteurs, tout en colère. אסור בן שמונים וחמש, היום. אלן דה-לון. עד מאה קצת יותר, אם הוא רוצה, תלוי. כמה שהוא בתזונה עושה. בתזונה שלו בתור צרפתי, אנחנו לא יודעים. רק נחלו בו בריאות טובה. כן, אז הנה עוד משהו שאת מצאת לנו ביוטיוב, אז אני סומך עלייך. טוב מאוד. כן. מחרוזת אירוויזיון, נוסח קורונה, של האחים שמחה, אז שיהיה לנו שמחה וששון. לכל מוכזי באירוויזיון שלא היה. לייב לייב לייב, כולם עוברים לייב, אחת עושה לי כושר, ישמעה עלי עושר, שהוא בכלל עני, מה זבזבי? הילדים הרגיזו, הסבתות פה הבריזו, הלך עליי, מה בסיט'ווישן, חוטי בזום חוק ארץ. ג'ינס, ג'ינס, ג'ינס בצד. שמים רק פיג'מה נראים כמו שווארמה. עם ג'ינס, ג'ינס, ג'ינס בצד. אין כסף, אין בטח, נותנים פיצוי קורונה. חה בטח מבטלים את הארנונה. חה מזל בבית, יש קופת דקה. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי ועלייה לעולם ועלייה ישירו כולם במרפסת נמחה עוד קו לרופא בלי מיגון שקורונה חטף ובינתיים הילד את המטבח שרף כי <אי> אין כבר ספורט, ביטלו את הספורט, יש רק חדשות. יהודית לוי מעבירה לקרן מרציאנו. קרן מרציאנו מאגרה ליועד אבן ויש לנו דיווח! מה קרה לו בפה? מה? מה קרה לו בפה? נדבק, שתינו יחד קפה? מה? מה צבצבא בי? מוגש, מת עופר יש להם עוד כמה כאלה שם, בחוסט שירי ילדים, ועוד כל מיני כאלה. את שירי ילדים אנחנו בזמנו... הם נורא חמודים והם מצחיקים. נכון. נו, מה את אומרת? תנראה שהקורונה בכל זאת עושה משהו טוב לאנשים, הוצאה מהאמפרץ יצירתיות. כל הזמן משמיעים כאן גרסאות קורונה של כל מיני. אני אומרת שעברה לה עוד שעה. כן, זה כבר 2:58, זאת אומרת שלא נשאר לנו זמן לשמוע שיר שלם, אבל אנחנו ניפרד מכם. ותודה לאמירה, ותודה לך ותודה לדותן, ותודה לכם עוד פעם, והנה אנחנו נסיים עם מי שתמיד טוב לסיים איתם בשיר על השנה, הגשש החיוור, זה מהאלבום הראשון שלהם שיצא לפני 55 שנה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד צחוק, נקווה שיהיה על מה לצחוק. תמיד יש על מה לצחוק, אם לא נצחוק, איפה נהיה? נחשוב על זה עד השבוע הבא. שיהיה לכם שבוע טוב. ביי. בחורף, בקיץ, ובשדר, ואחר כך באה אביב ואור, מאיר מן השמיים הרחבים, והפרחים שרים לנו מזמור על האביב אשר נולד. לאוהבים זה שם ושם, אף או לאותו שנה, לא בשורר או תוקתר, אלא האוהבים שבאביב. בחור בקיץ ובסתר, אך <אח> גם אם <אח> פה הקיץ שם בגן, אשיר <אח> בין שפתותינו כעניו, כשרושך לצערי.